який він їм оставив, почали своїм звичайом гризтися за булаву. Начальний вождь на польському фронті Жданович замість кріпкою рукою здавити сваволю Черні, покинув фронт, лишив свого союзника Ракочого і рушив до Човірина, щоб там, борони Божа, без нього не вирішалося питання гетьманського насліддя. «Боже ти мій!» – скрикнув Мручко, «які ж ми непоправні!» Гордок похилив голову. Зрозумів виклик ручки. Хотів виправдовуватися, Та не знав як. «Сідай, сотнику!» Почав, вказуючи на лаву. «Ти вповнений? А може й голодний?» «Спасибі! Мене вже добрі люди погостили. Голодний, я тільки добрих новин Та мудрого слова. Вірю тобі, Так за цей хліб у нас тяжче, Ніж за насущний. Мало нас, а гадок багато». Боюсь, щоб не прийшлося нову біду терпіти, якщо в нас єдиномислія не буде. Не буде, бо закону нема. Закону? Може, я злого слова вжив, був оновчаний. Хотів сказати, що коли б по Богдані одідичив був його булаву його син Юрась, може б і руїни в нас не було. «Іван Степанович сина немає», відповів наразорник, зрозумівши, куди то прицілюється мручкою. «Але небоже лишає поміж нами». Молодина гетьмана пан Андрій Войнаруський, кажуть старшини. Та ж король Карло старше від нього. У нас все так. Один старий, другий молодий, чорт знає, чого люди хочуть. Закону нема. Дідичної булавої нам треба, щоб дух попередника його праці й за свого наслідника переходив. А якщо цей наслідник нікуди не годиться, десь в інших краях годиться, а в нас ні. Не знаю, чому воно так. «Підовчиться і пригодиться. Маю людей, хай йому порадять і поможуть. Якось ваша милість можуть своїм досвідом і мудрою радою пособити пану Войнеровському». «Я від того суднику не відмовляюся. Зроблю, як вирішить громади», – сказав Горлик щиро, «але не без жалю, бо вже в його голові вкорінилася думка, що ніхто інший, тільки він один, здатний перебрати Мазепине насліддя. Але ми, – почав нараз – Забігаємо вперед Може, що Бог милостивий Не оставить нас сиротами В таку важку хвилину Та тоді краще про свої подвиги Сотнику розказує. І мручко розказав Коротко і простими словами Не виставляючи себе героєм А представляючи річ так Бутім то, він лише Свій обов'язок сповнив Як сповнив би його кожний На його місці бувши А про москалів Сотнику ти не чував? спитав Орник, «Не знаєш, де тепер цар?» «Де чував, та не знаю, чи правда?» «Хто казав? Що?» «Бутім-то меншиковим, і сам цар до переволоченої приїхав». «Ого!» «Гадав, що як не короля, так хоч гетмана в свої руки попаде». Та припізнився. «Тільки трохи наших таборових людей захопив, селян, що харчі довозили, погонючих та конюхів усяких». «І що?» Кажуть ли, мов, то не дуже й лютував над ними. Повернув їх у посполитих, бо, як вашій молодості відомо, у нас осякий радо пугу за шаблю міняє, і всякий у козаки працює. Так тоді цар тих людей назад у поспільство повернув, заборонивши їм хапатися воєнного діла. А запорожці? На тих цар гірше чорта лютий. жодному пощади не дає. Напалю? Здебільшого так, притимивши першим муками всілякими, бо він, відома річ, природжений катюга. Не будь ним, не був би царем. Може, наша правда, але ж бо і жорстокості міру знати треба, а Петро гірше сто чортяк в сатані. Тому і бояться його, і слухають, а наш гетьман м'якосердний, що? Мручко лише рукою махнув. Не гетьманова вина а наша. Такий ми народ, що за добротою зітхаємо, а під силою йдемо поки покійний хмель сильною рукою всіх зачува тримав то слухалися, а як почули, що та рука слабна так тоді зараз через московського агента Желябужинського, чи як він там звався давай і переказувати цареві що, мовляв, лише цареві вірно служити хочемо а своїх старшин, які проти царської волі нас у похід двигнули, слухати більше не будемо е, і з пересердя сплюнув а подумавши хвилину почав Згадайте, пане писарю генеральне, що ручку лише до жартів скори. Ой, тото, -то. один знає, як мені не раз важко на серці, тільки я з тим тягарем до нікого не лізу, бо знаю, що не відніме його від мене. Так тоді ділом зацитькую думки. От і тепер, так собі чомусь своїм невчаним розумом міркую, що нас Господь за наші великі гріхи карає, поправити нас хоче. Та куди? якими були при смерті старого хмеля, такими, мабуть, і біля смертної пустелі Мазепи останемося. Незгідливими, жадібними влада і маєтків, заздрами на добро брата і товариша нашого. І дивуйся тут, що перемагає Москва. Московський чоловік послуг знає. наприклад, царя вогонь і воду піде, а наш брат раду радити любить. Чи послухати гетьмана, чи скинути його. І скидає нас Бог, як збунтованих ангелів з неба. Добре нам так. Було їй Богу, недобрий ми народ. Орлок мовчав. Нам ручка він, як на бравого козака, кожної хвилини готового до боя, але щоб цей сотник Рубака турбувався також політичними питаннями, того він ніяк не сподівався. Значиться, не тільки генеральні і полкові, але навіть і сотні старшини мають свої погляди на наш політичний устрій. Іншими словами – Хоч ми побиті і розбиті, хоч утратили землю, хоч нас лише мала жменька засталася при купі, та все ж таки перехід гетьманської булави зі старих до нових рук не піде так гладко, як він собі гадав. Треба подумати над тим. І Орлик, щоб перейти на іншу тему, спитав. Багато мускалів гналося за нами. Мабуть, чотири кінні полки з бригадиром Кропотовим та з генерал-майором Волконським з переволоченою за корелем І гетьманом післав Дали б нам доброго часу. скрикнув Орлик Дали б або ні Відповів спокійним ручком, Бо пригадав собі Які то йшли на нього А все ж таки не взяли А меншоку розпитував далі Орлик Кажуть тішився дуже Бо під переволочними Між іншими московськими бранцями Також свого зятя від шведів добув Полонених відбив І шведів у полон журнув Бідний Левенгавт, з жалем промовив Орлик. Бідний бодорний, мабуть не український.